I dag til den første af tre julespecials, hvor vi ser tilbage på Trumps præsidentskab. Hvad vil vi huske, manden med det orange fjes, var jeg tæt på at sige. Anders Agner, det bliver jo en lang og lovværdig top 20. Det er vel noget, du har glædet dig til? Ja, ja, ja, meget. Altså jeg vil sige, jeg aldrig kommet ind i studiet, ved du hvorfor? Nej, det ved jeg ikke, hvorfor. Det er fordi julen står for døren. <laughs> Så fik vi også lige sendt en hilsen til Otto Leisner her lige inden at inden det bliver jul. Nej, det kan du simpelthen ikke mene, det der. Det er useriøst. Det er en fantastisk joke. Jeg er I de bedste det jokes, der er lavet i dansk fjernsyn. Nej, det er det ikke. Og det er fantastisk. Det er... Jeg, jeg vil faktisk sige, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, er, tæt, jeg er tæt på, på udvandret. Det, det, det, ja, det er jo allerede det, der, vi startede godt. Det, så. det, det, det, det, så det, det er bliver en fantastisk nedtænding. Ja, det er godt. Må, må jeg så spørge noget andet? Og, sådan, ja. og så får du mulighed. Har, har du så også en eller dårlig morfarvidighed? Eller, nej, det er sgu ikke engang, Det er ikke undskyld. Jeg er i jeg er chok. Det er en fantastisk joke. Nej, det er helt altså. ærligt, Nej, har du så en uh, anden uh, tip, tip, tip, tip, tip, tip, uh, gamle gamlevidighed om uh, din sok? Nej, ikke rigtigt. Okay. Det er i julens anledning et, et par ganske, ganske fine kongressensokker med vores eget logo på. Det er også på. Det var det hyggeligt. Jamen det er vel første gang, vi har de samme strømmer over? Ja, ja, det Ja, ja, det, øh, og det har vi selvfølgelig, fordi at det her program jo laves i samarbejde med det, der hedder sortesokker.dk. De sælger alle mulige forskellige slags sokker, men hvis du logger ind på det, der hedder sortesokker.dk-kongressen, så kan du købe sokker med præsidentportrætter og altså et kongressen-logo på også. Det vil vi da rigtig, rigtig gerne have, du gør. Øh, fordi så bliver vi glade, og vi bliver ved med at have en sponsor, og så er alt godt. Så som sagt, sortesokker.dk og skråstrejk kongressen, og hvis du husker at bruge rabatkoden kongressen, så får du dem også billigere. Anders Agner, vi skal jo gennem en uh, top 20 over Trumps, kan man sige, det vi vil huske ham for, hans, uh, hans uh, største det Hvad har ligesom... Jeg vil ikke spørge om det har været en svær opgave. Det har jeg jo indblik i, fordi jeg har været del af processen. Men jeg hvad har været dine principper ud fra de kandidater, du gerne vil have... Øh, hvad hedder det? Giv point. Altså, noget af det, der i hvert fald har været en udslagsgiven, har været, hvad har fyldt mest? Altså, jeg har jo ligesom dig haft, øh, haft til opgave i de forgangne godt og vel fem år siden, han for alvor stemte ind i amerikansk politik som præsidentkandidat, at... Øh, at dække øh, hans øh, forskellige, både meldinger og, øh, og også de ting, som er sket undervejs. Mm. Så øh, kriteriet har simpelthen været, hvad, hvad er det, når man sådan har tænkt tilbage, der har fyldt mest, hvad er det igen og igen og igen, man har skulle tale om? Hvad er det måske også for ting, han nærmest har fået gjort til, jeg vil lige sige the new normal, men i hvert fald, hvad er det, han har fået printet ind i hovedet på os af begreber, som øh, måske også øh, kommer til at øh, fortsætte efter, han er væk? Ja, altså det, det jeg har tænkt meget over, det er det her med, kan man sige, hvis man nu øh, blev... Øh, Uh, spurgt om 10 år, når Donald Trump går rundt ned i uh, Florida mar lago og måske spiller lidt golf og er blevet en gammel og lidt halvårfældig mand, der går og råber personalet på uh, random tidspunkter. Hvis jeg så blev spurgt om Donald Trump, hvad, hvad vil jeg så komme i tanke om? Mm. Hvad, hvad, er det for nogle, hvad, vil, hvad vil jeg komme i tanke om? Hvad er det for nogle øjeblikke for, med ham, der og, det, siger, jeg, jeg, jeg, jeg, og så har jeg sat den han i hans præsidenttid eller i, I kampagnen ja. op til. Det er ligesom det, hvad han har gjort på The Apprentice og, gennem, og andre skøre ting gennem åren. Det, det er vi ligesom sorteret fra. Ja. Så skal vi, ikke, skal vi ikke hoppe ud i det, jo. for det foregår på den måde. Det er altså delt ud på tre programmer. Først kommer 20 til 11, ja. som ligesom er kan man sige, en lidt hurtig liste, og så laver vi øh, 10-6, og det sidste 5-1 slutter af med den store afsløring af, hvad er den ting, jeg vil huske, eller du vil huske, vi vil huske Donald Trump for, når vi bliver vækket af vores søde søvn om, øh, om 10 år. <laughs> for at komme i gang med den her liste, skal vi ikke hoppe ud i det, så på en øh, 20. plads, øgenavn. Ja. Jeg har fået forbud mod at kalde dig nogen. Ja. Jeg, synes, jeg havde ellers en god lang ja, liste. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men hvis du nu tager, hvad hedder det... du bare høre dem, jeg har om dig? <laughs> Jamen, jeg kan godt tage ja, jeg, bred... jeg har brede skuldre. Det med Hvad hedder det... Men hvis vi nu hopper ned i, hvad Trump har kaldt andre, hvilke af de her øgenavne husker du så bedst? Crooked Hillary. Øh, og det er nok mest fordi, at det er det, han brugt flest gange, og stadigvæk også brugte efter, mm. han havde besejret Hillary Clinton. Mm. Så var det det, han blev med tilbage til. Men det er klart, altså... Så begyndte han at gøre altså, grin med Marco Rubio, senatoren nede for Florida, han var... Også præsidentkandidat Jules Eisen lavede grin, men han ikke var så høj, begyndte at kalde ham for Little Marco. Ted Cruz blev konsekvent optalt som lying Ted, altså løgneren Ted, fordi Trump mente, at han talte usandt. Uh, Joe Biden har også gennem længere tid været omtalt som Sleepy Joe. Sleepy Joe Nancy Pelosi er uh, Crazy Nancy, og altså, det lyder som, er taget ud af en halvdårlig Mafia B-film, men uh, det er ikke desto mindre sådan, at den har... Ja, det er, er, er... Sådan, det er og, og Crooked Hillary, ja, den var... Det, den fik så meget fat, så det faktisk blev til et bag bagefter med nogle af Obamas gamle folk. Ja, crooked Media, Crooked Media, ikke? Men det er, altså, det er jo ikke sådan vanvittigt vanvittig de nødvendigvis. Ej, jeg vil sige, at... Uh... Altså, jeg var på sit spil neder og så lavede... har de over hjørnet af skolegården, og så har de fundet på det sådan det mest træls, og så kommer det der. Det er niveauet siger. lige over min farge til og din far nogle gange ikke, altså, men det. Og jeg vil bare sige det niveauet lige under min farge til <laughs> min far. Min far har fået en motorsalv. Okay. <laughs> jeg tror, jeg er faktisk er på min far så. Ja, øh... Min far er motorsalv, stort set din fars er motorsalv. Ja, der kan du bare sige, ikke så vi allerede at være nede på niveauet. <laughs> uh, Nå, hvis bliver... vi nu skal være lidt så seriøse om de her øgnavne, hvis vi så kigger på hvad er det, de kan måske ikke så meget politisk, men hvad de kan sådan, i medierne over for vælgerne. Ja, sige, hvis vi tager ud som i Crooked Hillary, som jo nok er den, som havde den største effekt, så ved han konsekvent blev ved med at omtale hende som er en Crooked Hillary. Altså, øh, så blev han ved med hele tiden at minde folk om, at der var sikkert et eller andet Crooked omkring Hillary Clinton. Der var et eller andet ved den måde, hun havde ageret som politiker, som udenrigsminister. Der var noget med Clinton Foundation, og noget med nogle penge, og nogle ting, der ikke var helt fine i kanten. Derfor var hun crooked Hillary i Trumps optik. Og det er klart, at han blev ved med at sige det, og sige det, og sige det, så begynder folk at huske det. Og det er klart, når du kigger på Hillary Clinton i dag, også, så er en af de ting, som mange jo nu pludselig tænker på, når de tænker på Hillary Clinton, det er crooked Hillary. Æh, altså i sin tid, da jeg dækkede det republikanske partikonvent i 2016, der, øh, der var det også det eneste, de kaldte hende. Mm. Altså den mest solgte batch i, i Cleveland, det var også et billede med Hillary Clinton bag trammer. Altså, øh, så det var helt tiden det der med, at hun var, øh, at hun og var og så det. Jeg tænker, det er helt smart, hvis man interesserer sig for kommunikation, det er, at du, du har sat en markat, du har sat noget direkte, enkelt identificerbart på dine modstander. Ja, og så skal du, øh, hvis du er modstanderen hele tiden, forholde dig til angrebet, der kommer, så skal hun hele tiden starte med at sige nej. Jeg er ikke det, han siger. Og så er der også spillet en masse det er godt. Nummer 19. Vi skal videre, fordi vi, det, skal, det, skal, det skal nå op i jul. På 19. pladsen, Anders Havner, det ja. er orkanen i Puerto Rico. Ja, og det må man altså sige, at øh, hvis Trump, han en dag skulle øh, tænke, at han ville forbi Puerto Rico i sit ekspræsidentskab, så må vi nok øh, her øh, fra kampen Amerika forslå, at ham han lader være. Fordi en, øh, en sjældent grad fejlhåndtering, altså det var en ret hæftig øh, omgang, og øh, og øh, hans håndtering af det var øh, det, det var ikke helt sådan, man normalt skal, skal gribe det andet som præsident. Altså det, der især står tilbage, er indtrykket dels af, at han var nedkastet med toiletpapir. Og, øh, og at der så i øvrigt gik øh, et år, eller hvor meget det var, før at øh, der igen var elektricitet, alle de dele, der var blevet ødelagt øh, i, i Puerto Rico, øh, som følge af ødelæggelsen efter orkanen. Så det, det står lidt som øh, et af de... Øh, de negative eksempler på, øh, på Trump i forhold til øh, krishåndtering. Ja, og det kan man sige. Der, jeg synes, der er flere ting i det med Puerto Rico, der er interessant. Det ene det er det her med krishåndtering, hvor det ligesom går ind og bliver på en eller anden måde et forvarsel om, hvordan senere kriser bliver, vil blive håndteret. Det ene. Så er der selvfølgelig den der helt konkrete, at han også lige få sagt, at jeg er ikke helt sikker på, at det var en rigtig krise. Altså, det var ikke en rigtig katastrofe. Nej, det, det, det var ikke så slemt, min han. Det var, det var ikke... Det jeg er ret sikker på, at de er ret uenige i Men politikker. så synes jeg, der er jo en ting, vi lige kan vende uh, hele hovedet. Det er jo det her med det her lidt specielle forhold til Puerto Rico, som er den her lidt... Hvad skal man sige det? Det er, jo ikke, det er jo ikke en stat, og det har det her lidt underlige forhold til den, den, den, den, den uofficielle... Hvad hedder det? 51. stat, uden rigtig nogen, nogen rettigheder. Hvad er hele det her spørgsmål med, med Puerto Rico? Det er jo, at det er lidt en speciel størrelse, fordi at, at stemmerne tæller til, til præsidentvalget, men, men de er jo ikke repræsenteret. Altså, de sidder jo hverken i, i senatet eller, eller i repræsentanternes hus, og, og derfor så er, er det jo en lidt speciel øh, konstruktion, hvad det angår samtidig med, at øh, altså, det er måske ikke det, at Trumps fanbase er størst, for at sige det mildt. Nej, det, det... vi går direkte videre til nummer. 18. Det var i virkeligheden noget, der foregik lige, da Trump var blevet præsident, som udviklede sig til lidt af en farse. Det var den her øh, travel ban, eller indrejseforbud mod altså, typisk for folk, der kom fra muslimske lande. Ja, og det gav jo anledning især i starten af hans præsidentskab til for det første nogle ret tumultagtige senere ude i nogle af de amerikanske lufthavne osv. Og Men også øh, selvfølgelig heftige demonstrationer og en masse juridisk øh, frem og tilbage, indtil at man til sidst fik... Øh, fik landet en eller anden form for dekret, som der ikke var i strid med, med forfatningen, hvad indgik det her indrejseforbud. Ja, det, det er noget, at Det den kommer op i flere domstole, og så taber de, og så må ja, de... Ja, var også i højesteret, jo. Og var i højesteret? De skal hele tiden tilbage til tegnebrættet og prøve at lave loven om til noget nyt, ikke? Ja, og det, der var problemet for, hvorfor det var så svært for, for Trump og hans folk for det her til at, at blive øh, en realitet, det var, fordi Trump som præsidentkandidat havde... Øh, anmodet eller foreslåede, at øh, han mente, at der burde slukke, øh, fuldstændig lukkes og slukkes for al indrejse øh, for muslimer overhovedet til USA. Det kom i kølvandet på, på terrorangrebet i, i Paris, øh, Bataclan øh, angrebet. Der gik Trump ud i kølvandet derpå og sagde, at nu synes han, at alle muslimer skulle forbydes indrejse til USA. Det var så jo der, hvor at, ø, den daværende republikanske blandt bl.a. Paul Ryan, som var formand for mm. repræsenterens hus i USA, sagde, at det her det står for hans egen regning. Det har ingen pind med mm. vores politik at gøre. Mm. Men netop fordi han tidligere havde sagt, som han havde sagt, så var intentionen jo også ret tydelig i hans travel -ban, og derfor så ø, fik man at gang på gangen fra domstolens side, at det her det må du altså ikke. Mm. Fordi du må ikke diskriminere på den måde, som du gør. Øhm, men det er klart, at øh, som du selv siger, tilbage til tegnebrættet igen og igen og igen mm. og igen og til sidst, så fandt man en eller anden afret af et dekret, som så rent faktisk fik lov til at, øh, at blive, øh, blive vedtaget. Ja, og så men, men det dekret, der så blev vedtaget, var jo så også med så mange undtagelser, så det endte jo som et, men det var måske i virkeligheden en meget god måde at, til at karakterisere Trumper igen at forvarsle, hvad, hvad der senere kom, det er, at det blev til symbolpolitik. Ja, og netop øh, symbolpolitik, som han så også dermed kunne udlægge som værende en sejr. Fordi mm. det her er noget, han selv har turneret rundt med sig. Mm. Prøv at en gang, jeg fik styr på det her. Jeg fik mm. virkelig omsider beskyttet vores grænser. Jeg sørgede for, at ikke hvem som helst kunne få lov til at rejse ind i vores land. Og så kunne den, du og jeg og andre så komme og sige, oh, jo, jo, jo, men der er altså lige nogle nuancer, vi glemmer. Og sådan er det jo tit med Trump. Han uh. bruger ikke nuancer, når han kommunikerer og Det gør han heller ikke, hvad det her angår. Og apropos øh, kommunikation så er vi direkte videre til øh, nummer 17, ja. og det er det, jeg har kaldet The Handshakes. <laughs> som i virkeligheden dækker over Trumps forhold til fremmede ledere. Og det, var jo, det, var jo, det blev jo sådan en ting på de, alle med, både sociale, men også en mainstream med. Det er hans manglende til at kunne finde ud af at give hånd. Men i virkeligheden, Hele hans forhold til internationale ledere, det, det var jo også, hvad skal man sige det, sæbredt. Det startede jo lige efter, han var tiltrådt som amerikansk præsident. Jeg kan huske det ret tydeligt, fordi jeg selv boede i Washington på et tidspunkt, og han havde besøg af Angela Merkel. Ja det er vel den mest kendte. Og af alle. og, og han, det ser ud som om altså han har selv prøvet at sige nej, ja, det var fordi jeg ikke hørte det eller sådan noget, men de får ikke givet hinanden hånd. Det plejer være noget af det sikreste. Mm -hmm. Du ved, der skal ske ved de der seancer, hvor vi så alle sammen kan komme ind og få vores 30 sekunder. Ja, det, det er vel det er vel strengt taget øh, hvis du laver en liste over, hvad, hvad er tjeklisten? Hvor ja. står den nummer et? Vi skal huske at gøre hånd. Og så nummer to, sige nogle pæne ting om hinanden, ja. og så tre husk at give hånd en gang til at være sikker på, at alle har fået det billede, de kom efter. Ja. Og så, øh, så kan vi ellers sind pressen ud igen. Det var faktisk ret sjovt, fordi... Han formåede vedlægelig og lidt ødelægge alle tre ting. Nej, ja, men det var fuldstændig <laughs> men, men det der var, det skete faktisk, det var så der, hvor det blev en lille smule uh, sket også for os her i Danmark, fordi ret kort tid efter, at uh, Angela Merkel uh, håndtryksmissæren havde fundet sted, der skulle vores dagværende statsminister Lars Løkke så på besøg i det hvide hus. Jeg var der faktisk, uh, da det skete, fordi jeg, jeg dækkede begivenheden, og, uh, og Løkke, han fik altså netop det der, det, det kørte sådan i dagen op, så sådan, oh, at jeg ved, får han nu sit håndtryk, når Merkel ikke fik det og sådan noget og så da vi stod inde i det hvallekontor med mig og kollegaerne der, så kom der altså et håndtryk flyvende fra Lars Løkke, sådan en rigtig jælterupet marked, sådan en rigtig hestehandlerhåndtryk, hvor det virkelig altså kunne høre det der, da de to hænder ja, da de tog hen mødtes. Æh, ja, det var, jeg, der var en meget udgave. Jeg har også talt med Mellyke bagefter om det, og han sagde, at det var der også. Nu vidste han jo godt, at der blev gjort et ekstra ud af det, så jeg synes, han, det var ret skægt det her, han så lige kunne få afledet sådan et ordentligt og solidt håndtryk der. Men altså, der har også været nogle af de andre gange, hvor det sådan nærmest er blevet lidt grinagtigt. Altså, Macron for eksempel, mm. den franske præsident, har jo altså, på et tidspunkt. Vil han ikke give slip på Trumps hånd, når man kan se, at Trump, <lød> altså hvis man efter når man har hørt programmet, går ind på YouTube og ser, at det er fuldstændig fordi Trump er mere og mere ukomfortabel, jo mere Macron bliver ved med at stå, jo fat i hans hånd er blevet med at køre den frem og tilbage øh, i det her meget, meget mærkværdige håndtryk. Så det, øh, ja, der, der er lidt at grine af hvordan det går. Og så er vi videre til nummer 16, og vi er virkelig nok den... Nej, jeg, jeg, jeg ødelægger det ikke for nogen ved at sige, der er ikke så mange sådan, kan man sige, rosende pæne ting på det her liste, men det her det er i hvert fald en af dem, som i hvert fald man er i en lejr godt kan fremstille som en positiv ting. Det er de her mellemmøst-aftaler, den seneste, den seneste er jo den, han har lavet med, med øh, Marokko. synes du skal tage de historiske briller på. Hvordan, det, det handler om, det er jo normaliseringen mellem en række mellemøstlige lande og Israel. Hvordan tror du, man vil se dem, når man rykker lidt frem i, i tiden? men hvis, øh, hvis de virker og får lov at blive stående, så tror jeg faktisk, det bliver noget af det, som man på plus siden kommer til at, øh, at give ham kredit for, øh, når hans præsidentielle eftermæle skal, skal skrives, fordi mm. Det er faktisk noget af det, der er det mere vellykket i forhold til hans, hans udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er det, der er foregået med de her fredsaftaler i Mellemøsten. Så det tror jeg faktisk, hvis de virker, altså sådan er det jo altid i forhold til præsidenten at det kommer også ind på, hvordan de udvikler sig derfra. Men hvis de virker, hvis de får lov at blive, blive stående og folde sig ud, jamen så, så vil det være noget af det, som, som historikere sidenhen vil give ham kredit for. Ja, men det, hvis man så skal være kritisk over for ham, så er det, at man vil, vil sige, at han i den proces i virkeligheden virkelig har løbet Israels ærne. Det gør ikke I, I høj grad. Men ja. det der med, at man har fuldstændig ignoreret palæstinenserne i ja, ja. de, her, de her aftaler, også det her man jo han flyttede ambassade. ambassaden til Jerusalem og sådan nogle ting. Ja. Er det mere det lys, man skal se i det, når man ser på Trump, eller kommer det af en eller anden faktisk realpolitisk idé om, at det her det er vejen til at prøve at normalisere forholdet i Mellemøsten? Jeg tror lidt, man skal se begge dele, faktisk, mm. fordi jeg tror også, at i det her tilfælde må man sige, at han har virkelig altså, taget et meget, meget kraftigt standpunkt i en mm. pro-Israelsk retning, mm. øh, hvad de her ting angår, og virkelig altså, er fuldstændig kørt benhårdt på den linje fra, fra første færd, og hele tiden sagt, at øh, han, altså, han vil flytte ambassaden osv. Det gjorde han også, selvom der var stor øh, utilfredshed omkring dispositionen, han gjorde det alligevel. Så jeg tror, det er vigtigt, at man så begge dele med, men det ændrer ikke på, at hvis de her fredsaftaler, de for alvor begynder at fungere, så er det noget af det, som med tiden vil komme til at tælle på plus siden. Nummer 15. Nordkorea. Ja. Jamen prøv at høre, altså, hvor skal man næsten starte henne med, med den her... Det er virkelig mere, måske skal man mere starte med at sige, at det er utroligt, den ikke er kommet i top 10. <laughs> I hvert fald, hvis man spørger Trump, så vil han jo mindre. Det er noget af det, det mest fantastiske, han overhovedet har udrettet. Jeg så sige, altså... Alle de gange, hvor han har sagt, at der er ingen andre amerikanske præsidenter, der har kunnet få et møde med mm. den nordkoreanske leder. Jeg skulle måske bare lige justere sætningen i Niels Mool, og sige, at der er ikke nogen andre tidligere amerikanske præsidenter, der vil tage mødet. Det er også derfor, at altså, når han har haft de her topmøder med Kim Jong-un, altså, så har det jo nogle gange smagt nedsmule af absurditet, fordi... Mm. Altså, den verdens mægtigste mand står med en diktator fra en, en stat, som holder deres befolkning i, i trældom. Mm. Og altså, der er ikke nogen tvivl om, at den, der synes, det er værd at tage det møde, og den, der rent faktisk har fået noget ud af at tage det møde, mm. det er, kan man mm. Altså, USA har i noget med til at legitimere en... Ja, fordi det er jo ikke fordi, det er sådan her... Altså, måske har de... Det er jo det, der, det der er så svært at vurdere, synes jeg, det er, om det har været med til at deeskalere situationen omkring Nordkorea. Ja. Yeah. Og, det, og det, det er der faktisk meget, meget få mennesker, der ved, fordi der er meget få mennesker, der ved ret meget om Nordkorea. Ja, yeah, men jeg vil så sige, at det der i hvert fald er tydeligt, det er, at det har i hvert fald vist, at altså, nogle af de ting, Trump har sagt om manden, altså, han kan godt lide ham, han synes, Kim Jong-un er en mm. god fyr, og ham har han stor respekt for, Altså mm. Der har altså, blandt andet i vores del af verden i Europa altså været mere end et par statsledere, der med en vis rimelighed mm. taget sig til hovedet og det plejer, det plejer at være os, du skal sige pæne ting ja, ja. om, altså Tyskland, Frankrig, mm, mm. Danmark for og så videre. Du skal ikke så sige pæne ting om en diktator. Nej, altså. og det, det er jo lidt svært at finde, finde motivationen for, for at gøre det. Altså. Men han har jo kørt det her. Altså, nu, nu var vi inde på the handshakes før, men også vi glemmer, altså det er noget af det, der ikke er kommet på den her liste. Det er jo den kurs, han har kørt over for Iran, ikke? Mm. Altså kan man sige, hvis det, hvis det så er din politik, at du hele tiden vil lære, men det er det jo ikke over for Iran. Altså der kører han jo en anden stil. Nej, det jeg vil sige, at øh, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at Kim Jong-un skal forvente, at han igen skal til at mødes med, øh, med, med amerikanske præsidenter, og Joe og nu, Biden, Joe Biden nej, han tager over med om, en, om ganske få uger. Øhm, det, det tror jeg bestemt ikke, han skal sænge sådan op efter. Mm. Øhm, Så. men, men der er ingen tvivl om, altså Trump mener jo, at det her har været øh, et af hans øh, helt sådan store kongsnumre mm. som amerikansk præsident. Det er der nok nogle stykker der blandt undersøgne, der vil stille sig en smule uenige omkring, mm. men... Øh, ikke desto mindre, så det er det i hvert fald noget af det, som også kommer til at definere hans præsidentskab. Ja, jeg ræpper på, hvad han synes er kongsnummer, så er vi måske kommet til det sidste punkt, hvor i hvert fald nogen vil mene, at det er rigtig, rigtig positivt. Det er hele hans, altså, vi snakker meget, det er hele hans politik over for Kina, men i virkeligheden også lidt EU omkring de her handelskrige, de her... 12 altså, hvad, hvad det er, er, han gerne vil have udlignet forholdet mellem de her lande. Det er vel i virkeligheden det, flest mennesker kan blive enige om, at der har været en eller anden form for god resokning. Ja, man kan sige, hvert for for Kina, der må man også sige, at en af grundene til, at der også med en vis rimelighed, er grund til at sige, at det var måske ikke helt, helt skævt ramt det er, at Joe Biden sidder til at fortsætte den samme kurs. Mm, altså, øh, at der, der bliver ikke løsnet øh, de her greb, som, øh, som Trump har, øh, har i gang så at Dem har Biden ikke tænkt sig at, øh, at lave om på. Det kan godt være, at, øh, at retorikken og stilen og sådan noget... Hvad er det, at ikke tænkt sig at lave om på, at mor Kina forhold til EU, bliver det jo anderledes. Det, en så har sagde, i Paris igen. det er det, altså noget det en anden sag, ikke? Det er en anden sag. Men i forhold til Kina, altså mm. der har han tænkt sig at køre den samme hardliner-kurs, øh, som, som Trump har kørt. Mm. Og det er jo selv også en, en mm. vidensbyrd om, at øh, man også på tværs af partiskilt faktisk synes, det her var rigtigt at gøre. Godt. Og vi, vi løber altså hurtigt fremad nu, fordi tiden, tiden går. Nummer 13. Ja. ja, uheldige træden og det har meget mange, der har været uheldige i det hvide hus. <gryk> bada bing, bare bum. der ja, ja, så kunne du også. Ja, men men altså, der er vi da mindste nede i morfarniveau. der ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, det går med dig nu. Hvad hedder det? Fyringer i det hvide hus. Der har været godt gang i svingstøjen, både i det hvide hus, men generelt i... Øh, i uh, Trumps uh, administration. Det er ikke så mange, kan man sige, der har fået lov at sidde i det samme job i, i, i fire år. Ej, det er det godt nok ikke. Æ, det kan man lade mig stilles på en hånd, hvor mange af de minister der rent faktisk blev udnævnt, dengang han startede, som stadigvæk sidder, når han, når han om lidt stopper. Altså, det er jo klart, altså, det, det har jo virkelig været noget af det, som har været definerende for Trump. Altså, en af de mest berømte sætninger for Trumps side, inden han startede i politik, var jo, at han jo i 14 sæsoner sad og fyrede folk i den bedste sendeside med ordene «You're fired mm. Og i det her tilfælde må at det har han godt nok fået sagt til rigtig mange folk, både ministre, rådgiver, stabschefer og hvad ved jeg. Øhm, det har jo efterladt et hvidt hus i, øhm, i kaos, jævnligt og ofte. Det har også gjort, at kontinuitet aldrig rigtig er opstået. Mm. Og øhm, jeg vil også, sige, at det har måske også medført, at det har været svært også at agere rundt om USA. Altså jeg kan da huske, jeg talte sin tid med, øh, lige inden Trump skulle, øh, lige efter Trump var startet, med daværende ambassadør i USA, Lars Lose, vores danske ambassadør der over ham der nu er departementchef for i Udenrigsministeriet. Og vi snakkede om det der med, at det havde været en lille besværligt det også, fordi normalt når man som dansk diplomati begynder at, øh, at tale med, øh, med en kommende administration og en ny administration, som det var tilfældet dengang med Trump, da han tiltrådte i 2017, så har man jo lært nogle af dem fra kampagnen at kende, for de så fortsætter med ind mm. i administrationen. Problemet var bare langt de fleste af de mennesker, man undervejs havde prøvet at dyrke relationer med i, øh, i løbet af 16 valgkampen. De var befyret. Så det vil sige, at der var ikke rigtigt, man vidste ikke rigtigt, hvem man øh, lige kunne... Øh, Går til, for der kom hele tiden nye folk ind, og mm. inden man lærte dem igen, jamen, så var de ude igen, og det har jo gensaget. Og det har været et kæmpe problem også udadtil, fordi når, specielt hvis man kigger på sådan noget som diplomati ude omkring i verden, der lever man jo af de her relationer i organisationer og til andre lande og sådan noget. Ting. men jo også i sådan noget som efterretning, altså når vi snakker fyring og sådan ja. noget, det mest kendte. James Comey. Ja, James Comey, ikke? Altså det der med, at man har aldrig haft en stabil ledelse i, i efterretningsvæsenet, altså det, det har Trump så, det kan vi komme ved, kan afsløre tilbage til længere på listen, måske haft en helt anden interesse i, haft men, men det har jo været et enormt svækket statsapparat, hvis man skal være helt ærlig, man har stået med i fire år. Ja, og nogle af de få gange, hvor der så har været udnævnelser, hvor et folk har tænkt, at oh, det, det var godt, for eksempel... Det James Mattis som øh, forsvarsminister, mm. eller da han øh, efter meget få uger måtte skifte ud på sin sikkerhedsrådgiverposition der Michael Flynn han, øh, han trådte tilbage, og han så satte H.R. McMaster ind. Mm. Eller, sige, det er ikke fordi Rex Tillerson på noget tidspunkt gav mening i udenrigsministeriet, men han må dog ikke nikke dukke okay, på den måde, Mike Pompeo mm. helt i samme grad mm. viste sig, at det jeg blev det, men efterhånden også, som nogle af de, altså de tre herrer udgjorde det, man i sin tid kaldte Access of Adults. Ja. Øh, og, øh, og efterhånden så... Det lade dig en voksen til stede. <laughs> Præcis. Det er det, det, jeg tit spørger mig om, når jeg er sammen med dig. Ja, og ja, det det. så kigger du rundt i retningen, og så kommer du til gang, at sige, at vi har ikke nogen. Vores, vores producer er den eneste, der kan prøve at være et samlende... Har, har du set har i Fredrik suger her? Det handler meget, meget om... Access of Adults. Det er godt, vi har ham. Det er, det er godt. godt, vi har Tom. Han kan... Han kan Access of på, Adults, som det er i selskabet. På, lige på ja, den lille. Ja, det lige. er godt med dig, du. <laughs> fortsæt lige på den lille. Jamen, det er jo klart, at øh, de tre rødder der, de, øh, de blev jo stille og roligt mm. øh, Og aflyste folk, som var fuldstændig blind loyale over for Trump, og som blev noget, fordi de var noget, fordi Trump havde gjort dem til noget. Ja, men vel noget af det samme problem, man i virkeligheden senere hen kommer til se omkring COVID-19, det er, at der ikke har ikke været en overflod altid af, hvad skal man sige, de kvalificerede mennesker til sted i lokalet. Det vil jeg absolut gerne tilslutte mig. Det har været en af de helt store udfordringer, også i måden, at vi har skulle dække det her. Det er indimellem, når man har tænkt, når nå, hvorfor, hvorfor bliver det dig? Og tit så har det været sådan, jamen, vedkommende har sagt pænt ting om Trump, øh, og øh, dermed så er det godt nok, så må kompetencer altså vige pladsen for, for at man har sagt pænt ting om Trump. Men apropos, øh, og kommer, nu kommer dagens øh, morfar, så kommer den. Ja. Apropos kvalificerede mennesker til stede i lokalet, nummer 12, Stormed Daniels. Og det er så en af de der gange, hvor man nærmest kan se vores producer <løb> blive bliv, bliv ikke bare træt, men nærmest en smule opgivende over Det, der er, er på en grund dækker også, vil være seriøse, det er jo, at Trump har det her fuldstændig forskråd, vil jeg godt tillade mig at sige, den står for en regning, måde at tale og gebærte sig på omkring kvinder, symboliseret ved den her diskussion, eller kan man sige retssag, der er jo kørt omkring Stormy Daniels, øh, som er tidligere pornoskuespillerinde, som skulle have haft et forhold til Donald Trump. Noget af det, man taler om med Donald Trump, det er jo, at på sin egen måde har han måske været meget med til at føre benzin til båler omkring hele det MeToo, vi har set gennem de sidste år. Og det er derfor, at den er landet på vores liste. Ja, pludselig det så i øvrigt også er en af de ting, som formentlig også kommer til at køre videre mm. efter, at mm. hans præsidentskab er slut, mm. fordi at øh, der er stadig nogle, øh, nogle sager kørende øh, omkring de her hush money. Mm. Æh, den sag ligger i, i, i staten New York og, og venter mm. på, at han ikke længere er under præsidentiel immunitet. Så, øh, men jeg er helt enig med dig, det er, det har virkelig ikke været kønt, for at sige det mildt, måden han har, øh, han har hverken øh, opført sig eller talt omkring øh, kvinder, og, øh, og det, det er absolut øh, et af de helt store minuser omkring hans præsidentskab. Det ja, er, men jeg tænker, I så synes, det er interessant det der med, at uagtet af hans egen sager, så sådan noget af det, der også bliver sagt, der med, at, han, han bliver, at hele det miljø, han skaber og den måde, ja. han taler på, faktisk hele tiden er med til at, at, at kan man sige, at hvis man kigger over i kunsten for eksempel, så er noget af det, man har spejlet over, det er netop opgøret mod magtfulde mænd og sådan noget, fordi man har ikke kunnet gøre et opgør med Trump, men man har så kunnet tage en opgør med en masse andre lidt by proxy, kan man sige, ikke? Jo, jo, man må sige, altså han har også et kæmpe ansvar for at tone i den amerikanske samfund i og det også er blevet hårdere og grimmere øh, mm. og mere konfrontatorisk, fordi at han selv som ligesom er med til at legitimere det når han som amerikansk præsident taler så grimt som han gør. Og så er vi nået til det, kan man sige, sidste punkt her i det her program, inden, inden vi hopper ind i top 10. Og på en ældste plads, der har vi, og det er der jo folk i USA, der vil synes er fantastisk, det her, det er hans succes, og hans og Mitch McConnells succes, med at udnævne konservative dommer. Ja, og ikke mindst udnævne de forløb i tre højesteretsdommere Højester. øh, i skal bare lige på, altså højesteretsdommeudnævnelserne er jo for resten af deres liv, medmindre de ønsker mm. at træde tilbage. Mm. Og det vil sige, at de her tre, altså Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh og senest Amy Coney Barrett, mm. jamen de er også højesteretsdomme, mm. den 21. januar næste år, når Trump er forhandværende præsident mm. og Joe Biden er ny præsident, mm. så sidder de stadigvæk. Mm. og med til at lægge den øverste juridiske linje i den amerikanske højesteret. Ja, hvis man kigger på doppelpanelet, det er ikke nødvendigvis sådan, at kommer til at udnævne højesteret. Det er langt fra givet, mm. øh, så det er noget, som virkelig er definerende for, mm. for Trumps præsidentskab, mm. at han har udnævnt tre højestrætsdommer. Mm. Det er ret overgørende. Det her, det var kongressen.com med den første af tre jule-nytårs-special tak.